простіше, і скоро, окрім брат-сестра, нічого не лишиться. Ми жертвуємо всім заради цивілізації, бо це ми робимо мотокосилки. Вони нікому не потрібні, от що дивно. Найбільше їх купують де? Саме в Західну комбайн гора мене ходить, то вони вперто купують, хоча вони не завжди там мото-косять. І от я мушу брати гору запчастин, їхать неначе за кордон, бо там все не так, як у нас. А гори, хто повірить, що в їх нема жодного рівного місця? Кажуть, коли поруч трапилося одне таке, то всі називають таке долиною, і їздять на нього подивитися. І от я приїздив в гори і не можу нарадуватись. Ясно, що тут мотокосилка, може, і не дуже, бо вона і по рівні, і Кіровоградщині не так само. Я думав, тут радість почнеться, що я приїхав, бо вони між собою в селі всі родичі, стрейні, вуйни, і пам'ятають, хто кому зоветься, а хто небіж, тому одразу поселили мене до стевки. І у першу ж ніч я взнав, що гори, а що долини. Однак здивувала вона мене не цим, а тим, що нічну сорочку скинути на відруб. То є гріх великий. Гріх, не повірив я, бо все інше, чим вона тоді назве? Ухайдикала мене я ж з дороги, доки все те залізяче довіз, а тут раз і сам став залізячем. Вона це помітила і одразу скік до шкафки. Ось ви скуштуйте, паночку, що воно є таке? Там у них всі нови, навіть зі східняком. І дає мені такого сірого порошку сизого на смак. Тобто ніякого. Ну, я бачу, треба поважати місцевий звичай, і вже не гребою, ложку, другу. Чим тут нашого надніпрянського брата зустрічають? Їв, їв я той ритуал. Похоже на неорганічне добриво, зізнався я, бо ще не знав, що вона від мене хоче збагнути. Вже з першої ложки я відчув, як з мене іржа спала, і ми знову почали з'єднувати з Західню, зі Східною. І я надивуватися не міг на ту сорочку, що вона їй геть не заважає таке витинати. Ну, чесно скажу, косилка на таке не здатна. А там щодня родичі, де не зійдуться, то й спорять про свій сірий порошок, що він таке. А я мовчу, бо вже знаю. Ну, якщо люди спорять, то чого я не місцевий, почну їм доказувати. І слава Богу, бо вже їм не до мотокосилок, які я під цей рейвах тихенько перелагодив, без крику, галасу і рекламації, бо господрі можуть закатувати, як їм ремонтуєш. А під вечір вона знову із тим порошком. Я вже і без нього втягнувся. Однак стевка гуцульського звичаю не проминала. — А скуштуйте, но, панецю, та й скажите, бо мені, абисьмо знала, що воно таке є. В горах вони його видобувають, чи що? Я, мабуть, найбільше того дива з'їв, бо я гість, і мені відмовитись, значить, порушувати дружбу народів, яка лише почалася, не зважаючи на косилки. Ой, а хороше ж, приказую я. Виплюнуть незручно ж, за те горе, потім станеш отак рано вранці, подивишся на них і забудеш про частування. Бо отут тут бежить, раптом ловиш себе на такій простій думці, бо око ніяк не вбере красу. Бо в нас як? Поле і поле, і таке, що поглядом не зачепився, а тут чіпляйся скільки хоч. І от що дивно, саме з цього найгарнішого місця почалось, кажуть, перша в нас з України еміграція. Тобто один чоловік на прізвище, здається, Газда, узяв сім'ю, продав корову, і помандрував за океан, як знав, що потім квитки туди подорожчають. Ну і потім пише «Приїздіть, тут файно є». І всі почали продавати корів і їхать, бо всі вони на прізвище Газди надзвичайно дуже поширене тут. Ну от хто з нас повірить, що тут нема сім'ї, де б не було хоч одного чоловіка Газди? И все посунули.